من اشهد توانے رظیم بسم الله الرحمن الرحیم و اسماعیل و ادریس و زلکف کل من الصابرین صورت انبیاء کې په دې دوی میسه کې د انبیاء له سلام احوال و حالات بیان ایدل. او حالات بیانیدل او دا وی عاجزی الله تا امتحانات فراغلیو واللہ بیا معزز کړی و ایبتلا اکرام بادل ابتلا د موسی او هارون علیه السلام هار ابراهیم علیه السلام اسحاق او یعقوب علیه السلام لوط علیه السلام نوح علیه السلام داوود او سلیمان علیه السلام او ایوب علیه السلام وس دي ايات نو کې اسماعيل او ادريس آ... آ... آ... آ... او زلکفل علیہ دا عليهم او د زنون يونس عليه السلام عجزي بیان وي اسماعيل او یاد کوي اسماعيل عليه السلام او ادريس او ادريس عليه السلام وزلكفل او دا زلكفل داهم دا بنی اسرائیل او پیغمبر ده مشهور ویدی کی دادا چې دادا یعقوب علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام زویو بشر بن ایوب بشر بن ایوب ذلک فل اللقبه شام کې و سېدو د غزه پیغمبرو نور اقوالم بکې کُل من الصابرین دا ټول د کلکو خلکو نو دا الله په دین تکلیف راغلی او برداشت کړو واد خلناو مونږ دی داخلي کړي او في رحمتنا په خپل مهرباني کې رحمت دنیا کې نبوت و آخرت کی جنت نو من دا اے کانون او اخرت کې جنت اي نو به شکه دوی مين صالحين د کاملونه قانونو وزنون د يونصر السلام حال واجزي وزنون او یاد کزنون عليه السلام زنون دا د يونصر السلام لقب دی او زنون ور تزکوی مئیوالا کبوالا ایز زحابا کلا چه ده د دخپل قوم نا مغازه بن چه غصاو قوم بانده ده اللہ ده پارا ای مغازه بن ابن عباس مانا که ری زلان ہو مغازه بن علا قومی با قوم غصاو قوم ولی غصاو با قوم غصا دا قوم ده مسئله بیان کړه خود دوی نه لا نو دا عذاب وخت نیس دې شو او دا قانون دې چې کله عذاب راشی رازی نو الله پیغمبر ته ویده دې کلی نوځه خود تا حکم نو شوه دې وته نو دې دا قانون مطابق وته پخپلا او قوم تا غصه و چې ما مساله بیان کړو دینه مناله فظننا دې خیالو چې الله نقدر علیہ ترجمه ته خیال کوي لبزي معنا خیدا دا چې ال ننقدر عليه چې مونږه قادر نشو په بده پیغمبر دکیدینې یو مسلمان دا نشوي ویل چې به ما به الله قادر نشې دلته نقدره په معنا دا تنګوادي ال ننقدر عليه ګمانه داو چې ال ننقدر عليه اي ال ننزيق عليه مونږه په بدوانه تنګسيارانه ولو دذ دا دا خیال داو چې پمابا دا سه حادثه واقعه راځي دې خیال منو چې زبا دریاب کې ډوبېګمو مې به مخري او تیرېبه دا وهم ګمانې نو زکا د خود قانون مطابق قوم دا مسله بیان کړه غو نه منلا او ورته پکو مزا بر روان دي درې الوزيري بس په دې درو روزو کې بدن نه بدن عذاب راځي پیغمبر ورته عذاب را روان دي او زدان لاړ د پیغمبر دا قوم دا ذا په وختې د کلي نو ي د لا د طرف نه خود ته ویللی نو خو قانون مطابق د ت دی او خیال دا چرتاو چې زه به ځم بدون ما ته بهدونه واقع او حادې سپېخېږ د مطلب فزن نه په ګمانې او چېله نقد دی رالیی منږ به تنګسی او سختی را ولوپ د بر نو دریاب کې لوب شوي دی څنګه. د دریاب کې داسې ډوښو شو کیشته ته اوخت د دې کلی نه بل کلی ته ته کلا د دریاب او د سمندر مانس شوا ا کیشته ډکوا یعنی سمر اس ورلې چې پکيرات لینو پوروي مکه نا گاډه دکشی کنه ورلې پورش د چور اسید نو ک پوره داډکه ده د اضافی او چې د وغ خلک کار نشو شو کوی پ غمبرو ورتیزن او رااخیجننو خدا اضافی خ زیاتی کشت چې او منسته شو لګه نو د درواري د ووج نه او د زیات بوش د ووج نه خطره داوه پهډوبې د شورورو نو کت والله و چې مون قسان ډیرو دا سکار پکا ده چی او خوب دا طول کشتی دو بی طول بمرو حلاکی گوگا او یاد دا سیو کی یو کست قربانی ورکی گنیو یو کست دی دریاب تا ٹوب کی زپا لامبو مامبو بوزی او کچر تا مل شو نیو کست بمرشی نو خوب بچ شی کن نو یونسر سلام برحال اغوی چی ده نو څوک بټو وبوي نو غار چې خستا نو خسن واچو قران دازي وکړه پي کیده یونس علی السلام نوم وروه او یې نه دا خو بزرك سره دی بیا بیا دا غنوم پدریم زل او بس پوي شو بس ټوب وکړه نو دا ټوب ته خودکشینه نه کړي د ټوب په چ پلامبو ولاړ شم خ داستاسو خیالي سین کې نیر کې چې کله سړی ټوپوي که نه غپ و نو اول سره دی د اوو طلاېلاړ شي بیاروي نو دی چې و تلاړ مع ته لاړ بسخواړ د دا, دا خیال نه چې درته ټوکوم خودکششي کوم دا خودکششي دا او منې ده سوال دا پیدا کې خود کشي کوله نه نه ټوپ وښ چې لاندې چلاانګام نو بو کې به بیا پلامبو لآمبو یو داد دا. او څوک دا وی چې ټوپه دریا په تنو او ټوپه اوچتا و اوچتا یو قلبا کې داله ټوپه اوچتا و دا, دا کشته د سمندر نه لګا د غاړې نه لره شېوا نو مان کې وی چې یادې دریا ته څو ټوکی پلامبو یادې دا چې چلانګو و اوچت نخو به خشکه تپروزي او دې خو به د کشته بچي نو یونس علیہ السلام ټوب وخه خذیفه فاصله ډیر وا او ټوب چې وخنه په او اوچي دریاب کې ولګید نو می تیر دغه شی واقع انا چې په ځنه ټوب باندې د خودکشي کوله هم نه پیغمبر خودکشي کړ مرحال نو دریاب تلړ می تیر فنا ذا پس وازه کو فی ظلمات پتیرو کې تیری دی د می ګډا دا دریاب ده وریز ده چپی دی دا واضح کچه اللہ الہ اللہ انتا نشت حاجت روان مشکل کشا حاجتون سر کونکہ اللہ انتا سیواستانا بل سوک سو وحانکا اللہ پاکت دا نخصاناتونا انی کنتو من او زم دا غ خلقونیم من الظالمین چه اسباب د نجات و کمی اسباب د نجات و سرکمی زلوم داما دمانچه د زلوم او ګنا کړي وا اني کو نته من زواري نو د دې زلوم له فسې کتلي بيته د جوړه کړي دا يونس عليه السلام په من سب د نبوت کې کوتاهي کړو مدودي وایي نو کو من زواري اله کمن سب د نبوت کې څنګه کوتاهي کړو ما سره بیان کړه ترغه پورې قوم کې او کله چې ورتال له وي قوم نمنې زديان دي اوس عذاب راځي نو دا عذاب را دونه مخکې قانون د دا الله تعالی پیغمبر دکلینا او زی نو صلی الله علیه وسلم ته نو ویل کلینو او ځا نو رانبیو ته نو وی نبي عليه السلام ته نو وی زدا مخکې نه به روسو په عذاب را لري موسی عليه السلام ته په فرعونانو عذاب راجیزه دکلینا ایوه تل فرعونانو غرق نو دا ته قانون دی چې نبی دکلینا دعذاب نمخې وزي دغه قانون مطابقته دی نو کوته یې چرته کړی ده اصل کې ظلم په مان نه دوینه دی ظلم مانا کمه این نیکن تو من الظالمین یمز داغ خلکونا من الظالمین چه ازباب دا نجات و سر کمی ازباب و سر نی سنگا ازباب اے دا مئی پا نو چا سرا چاڑا چاو کوئی نو دا خیط بالاو سیری نو بار و تیوزی لامبو بو ووئی نو نه ما سرا چاڑا شتا نا چاو کشتا نا دا مئی پا خیطا کدن نا لامبو والی کی نا مطلب شکر ازباب را ده وجه نه حدیث کی رازی بہترین دعا خیر و دعا دعاو یونس بہتر دعا دعا دعا یونس علیہ السلام دعا دعا یونس علیہ السلام دعا بہتر دعا دعا و یقیقی وچه دعا دعا یو دعا لا الہ الا انتا اللہ حاجتون تسر بل سوکنا او سبحانک دعا بخلو دعا نخصان نم پاک او درم زمدت محتاجم نو چې کومه دعا کې دا درې خبري یو چې الله توې ورکون کې تیار ستاسو لري دویم دا چې د بخولو نقصان نه پاکي یو سړی سره سنشته وتې غواړي سبا درکي یا و سره شتا خدادا چې بخیلې چلنه ورکي او دریم و سره شته سخی مندې خطوته زما ضرورت نشته نو دا درې خبرې پکې دي زکه دا به تره دعا فاستجبنا له الاوي مون قبول کړه دا دعا ونه جناون نجات امر کړه تمین الغم د غم نو ګره غم غمی وې کدا ګنا ونه بیا و ګنې کړه غم نم خلاص غم او کذالکم دارنګ نو جیل مومن مون نجات ورکوم مومنان وتا چې پاله د سپوخه قینی الله پاک بیا وروست تفصیل به بل زراش و زکریا ازنادر ربو زکریا و یحیی علیه مسلام داوی عجزی دیما و زکریا زکریا علیہ السلام ازناد کله چی فریاد کوربو خپل رب تا رب زما رب تذرنی تمام پرې دې فردانی आवाज هی وان دا خیر الوارسین تب بهتر دا وارسین اختیارمنونه یا بهتر دا وارث ور کوون کو نه مال وارث راکي چې زمانہ باز زمانہ دین بیان ک یه فاستاجمنالو الله وايي قبول کړه مونږ د دو دوا او وحمنا له ورکم د تیا یحیا یحیا بچې علی السلام واسلاحنا له زوجا او دروست کړه مونږه برابر کړه مونږه د لپار د د بیبي بی. اصلاحنا مونږه د اولاد لایق کړه له د پارا زوجو د د بیبي بی. قابل د اولاد شوګر چې مکه شنډه و ان نو بشکدوی د ميو بیان و شو سه خلاصرو به یا تول انبیاء بس لند دادا او گود بیانوش لند دادا تول انبیاء اللہ تا مختاجو این نوم بیشکتا انبیاء کانو دیبو یو ساری اونا فی کوشش بے کاؤ پا کار دا اطاعت که دنی که کارونو کې کوشش کوو و یدوننا رغبان او من بیرا بللو رغبان پا مین سرا و رحبا و پیار سرا تولو من تا چه غوالی دا نو تاسو به وسهاته چغه واخې تاسو مه الله توخهږه همبیاء او الله تعالی را زکریا علیه السلام بچیدل الله نه غاړي یونس علیه السلام نجات ده الله نه غاړي ایوب علیه السلام بیمارین خکیدل الله نه غاړي د سټول او پسې والا نو الله نه غاړي ته مل الله نه واه انهم یساریون فی الخيرات کان یساریون فی الخيرات ویدعوننا رغبا و رهبا او دوی چرا بلولو به مونږه په خوشالو او په مینا ورهب او پيرا وکانو دا ټول لنه خاشین زمونه یریدون کی دغه سیرا لنه کوي لنه غواړي نه د دینه حسنه تاسو دینه سوال شروع کی چې ترا مدد شی او ترا کی ولاتیه صنعت ولتیه اسنت, آسنت فرجها مریم او عیسی علیه السلام او دا غیا مریم اسنت فرجها چې پاکه ساتلو خپل ځان فرجها <coughs> بچ ساتل او خپل لمن لمن پاک ساتل پاک لمن وا فنا فخنا فيها بوکل اومه پدی کی پدی کی نیر دی پا غریوان می روحنا خپل امر خپل حکم وجعلنا غرزو له مون غتا وابناو د دې زوی ایتن خلل العالمین د ټولو مخلوقاتو دا پاره چې الله دغه ذات ته بے پلار ورکول کول کی ان هاذه امتو کو امتو واحده ترغیب توحید تا د امیو بیان ام تیر شو میشن کار پروگرام دغه د الله توحیدو ان هاذه امتکم بشک د انبیای چی اومتکم امتان واحده دا استا سو دلا دلا یوا دایوا دلاوا د انبیاله مسالم ی اومت پمانه د شریعت او دین بشک ادا چی دی دین د استا سو دین یا کیو د ټول دین یو دین توحید دی وانا ربکم واس استا سو ربم نفعبدون خاصه عبادت او بندګی کوه نه دبل خو خوخل کو سوکلد زجر رستنو تا دا دنبیو غیو دینی تسنسک و تقتو امرو بینو دی تسنسک خپل اخپل دین بینو پا اخپل منسک شرکیات بیدا و بیداتو بانده کلون ایرینائی و دا طولون درا گرزی فمئی عمل من السالحات بشارد چاچی عملو کنیک و مومنون دیو معاہد فلا کفران لسائی نو باي ناشکر یو بے قدری د د کوشش علاوه د د عمل کوشش بے قدره نکی و انالو و انال او قاتبون او اننا بشکه مونچو له دل رکاتبون الیکون کی د د چسکی وحرامن الا قریتن حرام په معنا د واجب لازم او مقرر یا ضروری وحرامن او لازم او ضروری د الا قریتن و یو کلی والا اهلقنا چمو هلا کړي انهم به شي گدي بلای ارجون بیا دنیا ته واپس ناراضي الله ودا اٹلا فیصله دا چ کلا مړو شون واپس دنیا تراتک نش انهم الینا انهم لا ارجون و حرامن علی او و حرامن بندی و حرامن زوری دی واجب دی علی قریۃن بکلی والا اهلقنا چمو هلا کړي کمچ مهالک او ملکل نو نوان بیشه قدوی با لا ارجون بیا دنیا تواپس نرازی دنیا تواپس رات لنشتا او سو وی نجی روحون راغلی دی او ناستی عوام که مشوره دا مڑوشی نو وی دمر نباد دون اشقو پوری او سو کوی دا جمع پشپا بیا راغلی او روح راغلی او په بلے باندې ناستی نو کچر مارغه کارغه په پا بلے ناستی کنا دا غرو دا روح دیوی ر قابل نا نہ سوجڑ کی کارغ جوړ کی دا روح راغل ریشیده ماری غنگیر ای مولا فتاوی ریشیدہ کیری کلی دی چې روحونه دنیا ته واپس نه راځي په دې باس کړه او غونیه تو طالبین کې شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وای دا شی اګانو یو فرقہ دا چاګه مفوز وای دا ویه کیدا دا یقولونا برجع الاموات الی دنیا دنیا ته د مور راتله واپس چاګه دا چا د شی دی دیا غصت دا جم دی دی و رازی و گرزی و بینی و گوری انہم لایر یاجوج و ماجوج تر کم پوری با دنیا تا نرازی دا روحون آودا مڑا با دنیا ته نرازی وی حت تا تر دے اضافت حت یاجوج و ماجوج کامت رایش مطلب دا تر کامت پوری بجودی روح او جسم حت تا تر دے پوری اضافت او یا دا حتا مخکې دا غیب ته امتحان سر لګیدا مخکې د امبیو بیان شروع شو حق او باطل دا کشمکش حتا دا به پوری دې پوري وی اضافت یاجوج او ماجوج چې پرانیستې شیاجوج او ماجوج و هما دي ومن کل حدابن دا هره ډیر نه یانسلون راوزی دا وروچه زینبر راوزی یاجوج ماجوجونه دا انسانانو دی فساديان اخر کې به د دنیا باندې الغار کړي هر طرف وچه زینبر راځي دنیا کې به دا, دا قیامت ته قریب نيسته وقت ربلواد او نيسته شو وادا الحق رشتيا د قیامت فزا هيا شاخصه ناسابه خړوغه بروتی بوټي بروتی ابصار اللذین استرګه د اګسانو کفروچی کا کافری قیامت با د hebat او د سختي وجہ استرګي بوټي روتی او وای با یا وینا نه هلاکت د مونږ لارا قَد كنتم مغوفين في غفله فغفلت كما نهاز د ډیر وځينا بل كننا ظالمین بلکي موږ ظالمان مشرکانو انكم بيشگتاسو وما تعبودون الا بوته وي او مشرکانو شيکانو تاسو وما تعبودون وا چتاو سي عبادت کو دون الله د لانا سيوا هغه حسب جهنم خشاك د اور ده انتم تاسو لاها د اور ته واردون وترون کی دينا مراد ما تابدون هغه د دې بوتان مونتان چی جوړ کړو اویاتی مراد اغا معبودان دی چې او وی په دې عبادت خوشاله وو غلط پیرو ما ته ساجده کوا ما ته رامز شوا یا پیر راشي دقه غند پیر ادا مورید به وېزی جهنم لو کان هاولای الله وی کچرتا دا کسان آلیحتن حتن حاجت رواگان وې نو ما ور دوه جهنم تبولتل د دلیل دی وکلن طولبا فيها بده کې خالدونا مي شي لهم دد پاروافيا پدې کې ظفير ظفير زفیر چونګي دلوي چونګي دل بي جن داس پی د دا دا کتره چې د چونګيږي ځان سره د دا ډېر تکلیف او د غداوي وهون دي و فيها پدې کې لا يسمعون لا يسمعون وهون دي بها فيها بده وره جهنم کې اللہ يسمعون بل سنوري سی عبادت جهنم د دې شور نه د مطلب جهنم شور به صرف ان الذين سبقت لهم من الحسنا اولئك عنها مبعدون سوال پیدا شخه چيدا مشرکان سره د خپل الهه با جهنم تزي نو بیا دا خدای نیکان او بزرگان عبادت هم شوي د کوي په جهنم تزي لکه ي صالح سلام مریم رزي الله نو دا آیات چیکلا یو کافر ورید کافر عبد الله ابن نو هغه چې دا آیات ولید وې خا مطلب دا شو چې عیسی علیہ السلام او فرشتیم جهنم یاندي نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو شي پد تیانو یو ګور قرانوي چې ټول به جهنم ته دین ولیا بوم جهنم ته مطلب دا چې دا بوتان یادای نو دا غسه اعتراض وکړو چې بیا وحي صالح السلام او فرشتي بم جهنم ته زینو نا الله ورپسې د آیات راولېږه ورپسې سوي ان الذين يقيننا کسان سبقت چې دا روان دينا مقرر شوی د له هوند لپاره مینا زمونږه زمونږه طرفنه الحسنه جنت چل چې زمونږه طرفنه د جنت حکم شوی دی نیکان بزرگان انبيیا او دا مشرکان عبادت کئ نو اولای ک بزرگان چې عبادت شیو ان هاده د جهنم نه با مبعدون لریکډی شوی دیوتی لری اوشه په خبر دی ولری یعنی د غنیکان بزرگان نه یادای خواغ یادی چې عبادت کېرو ده په خوشاله او لا یسمعون حزیزها جهنم تسکتلو چلای اسمونوی بناوری حسیساها آوازاو کش ده جهنم جهنم خلر خبره چه جهنم شور بمونری وهم ندی بچرتی ده بزرگان عیسی علیه السلام نیکان بزرگان وهم ده نیکان بزرگان با فی مشتحت پاغسکی فی ما پاغسکی بی اشتا تا انفسهم چه غواری بی ده دیزرونا دیو پا مزو کی خالی دونامی شبی لایخ زنم الفضا والاکبر او غم جنب نکی دویلر راغه حیبت لوی او مصیبت لوی لی مصیبت بدوی غم جنم نکی مصیبت قیامت کلوی سره <تصفح> وی زبه الموت حدیث کی چرا جی جنتیان جنت تا جانمیان جانم تلاڑیش نو بیا با مرگ راوز تیشی او د یو ګټ په شکل براوز تیش او اعلان باوشی روز جانمیان و جنتیان او ته شي. او میدان کې با مرګ راوځي ټول وېو په جنه چې دا ام مرګ ده په شکل دا غړبې دا شکل باور کړی شي غیر محسوس شعر مرخو چرینو ته جوار نه کڼ جوهر نه کڼ او هو عارض ده غیر محسوس شعر او الله با قیامت کې د اراز ظلم شکلونه ورکی لکه عمل له شکر ورکړي کیږي کی نو دارنه موت لبا مشکر هرنګي موت خوشکل نه لې او کته وې دا غسيله دا چې مړ په کاټ کې غزا غزایده له دا موت نه ده دا ميته موت په سر ونه کوي نو alterations شکل ملو شي د غټ په شکل نو عاشق هغه غټ براوسي او ازرائیل تبوې دا حلال کا نو بس غټ با حلال کړی شي یعنی موت موت مطلب موت راش نو ځه نه انيان بچي سوری شروع کړی او جنتیان به خوشحالیش. الله و د دغې حیبت نهم د خلک بچ ته تلققامل مللاکه او رازی به ملاقات به ک دوی سره فرې او ته حه یو مکمل لی دا ساس غ ورده کو تم تووادون چې د سره یواده کېده چې جنت به دغه دی یو مننت م سه یو مننت س په دغ مون به راتهکو اسمان عسمان به دا سرینغاړو څنګه وکت سجلیلکو توبه په شاناند داراین غستو از سجیله آغا ريجستر والا منشی لیل کتب دفتر او کتابونو ريجسترولو لارا څنګه چې په دفتر کې منشی که کنا چې دفتر کله چوٹی شي کاغذونه شرایطو الله ویدا غسه بعد آسمان ټول راتاو کم ختم بیگ کما بدانا لکه څنګه چې موږ پیدا کړل دی ول خلقین اول پیدائش نو دو دوباره بی بیاره پیدا کو دا مخلوق وا دا نه لینا وا دا ربوم ان بے شک کو نا مون غی فاعلونه كون کار لره ولقت كتبنا فی الزبور بشارت دنیاوی چا توحید و من د امبیو میشن دنیا کې بوله الله څور کی وې توحید و دنیا کې بازار الله خلافت در کی خلافت پس ملری دا الله د توحید پمڼه منلو په بیان او اخرت کې به جنت درته وی ولقد یقینن دا مساله کم زیاده چې د توحید په بیان او منلو سره الله خلافت ور کوي وی ولقد یقینن كتبنا موږ لیکلو په زبورې په زبور کې د داوود علی السلام کتاب مم بعد ذکر پس دا بیان د توحید نه د توحید د بیان نوادم بګیداری کړو چنل عرضه بهشک ازمګه د دنیا یار سوحا ور بکی وابلی دیل را عبادی صالحون سما بندگان نیکان دوی پیزو بور کیو د توحید در بیان نباد چې توحید ورکی بیان شوی نو بیویری دی چې چا در توحیدو منو په کامل طریقہ الله با اغاز خاص و بندگانو دنیا باچی ورکی ای مراد تی سوحا بایی ورکڑکن دنیا باچی ور, ور او یاد از مکی نماراد در جناز مکده پزبور کي لري عبادت ذکر پز بيان د توحيد نه چانل ارضا زما کده جنت يا رسوا وا بخلي دلرا عبادي الصالحون زما غ كامل نه بندگان ان في هذا ترغيب د قران ته بهشکه پدي قران کي لا بلاغن خامخ رسول لي قومين دا قوم د پارابدين چاغي د الله عبادت کوون کي ذو خد الله حقی عبادت کړي دا قران دا ایده لپاره تبلیغ او د رسول کتاب ده رسالت اوس بیانې او ما ارسلنا کا او مونتنی لے ګلې الا رحمت للعالمین مگر رحمت دا لپاره ټول کائنات او مخلوقاتو دا ټول کائنات لپاره څنګه رحمت ده چې دا راغې محمد رسول الله صلی نو دا هر شی حقه بیان ک نو نور خو سکے انسان چې دا د پښاریت کې په حیوان باندې او ونو بوټو باندې رحم او غسرم داغه د حق دا دادا کولو بایان او د کافر لپاره رحم داله چې مخ کې په دنیا کې استهصالي عذاب راته قومونه قومونه تبا کېدل دا پیغمبر پراته لو دا د د خصوصیت ته چې په دنیا کې هغه عذاب ختم شون دا کافر پیدا شو قل ویورت پیغمبر انما یو حیلی ویوری کی گی ما تا چه انم دادی مسئلی چنم آئلاؤکوم ایلاؤم واحد حاجت رواد ساسو حاجت رواد یکیو فالانتو مسلمون آئیت سمنون کی دل اللہ دا توحید ویمن کنا فا انتو اللہ کو ووڑ دل او دا توحید اونمان فقلورتو آزانتو کم زتاسو خبروم علا سوا ز پویوم تاسو علا سوا پڑاگا بانده علا سوا یا اعلی سوا په پوره خبرداریم خبرم و ان ادری ما ته پتن لګي قریبان چنيز دی و امبای دنیا لري ما تو ا دونه غچتا اوسره واده کیږي کو توحیدونه من وته اعلان میداري عذاب برازي خو نور پتن لګي کله وای رازي و ان نو بشکا لا عالم الجهرہ پويږي باغ تیز من القول وینا باندې سوک تیزه خبره کوي الله پاغي پويږي ایله مو پوږې ما تکتونمون پهغ سبانې چې تاس پټهای وین ادري او ما ته پتن لږي لاله شاید ده فتن نهتون لکوم د آزمای شي دا تایر تایر یاددي دا, دا تااخیر یاد ازمای شي ل کوم سازپاره و متاونه فیدهوي لاهین سخته پورې قاله رب نوې پیغمبر چې د قوم زد حور سې پېغمبر و ر رب حکوم ربه فیصلهې وکې بلحقې په حقه رب ربنا الرحمان و رب زمو مهربان بادشاہ دل مستعانو چې امداد طلب کیدی شي لاغنا علامه پاغه سبانه د ژفونه چې تاثیرات تاثیر بیانوي تاسو کنزل بدره دی کاوي الله برا سره امداد کوي